tardes amigos, unha tarde máis e aquí con todos vos, e aquí no programa Galegos No Baixo en Radio Xamboy no, no FM no 89.4 da FM e aí teñen uns teléfonos que son o 93 654 1400 e tamén teñen outro que é o 93 654 1500 así que amigas e amigos tamén teñen un blog pois que é galegosnovaixo.blogspot.com e tamén teñen un correo electrónico que é galegosnovaixo.gmail.com e como sempre dámoslle pois a ben, vini, a ben vida a Damien Y aquí a miña beira, y no por causas políticas, a miña izquierda, teño a Xulio Cousil. Buenas tardes. Muchas gracias. Y este que vos está a falar a man de julio pues Armando Fernández. E bueno, vamos a hacer un... Algo da miña coseita da miña Algo vale. para vos A ver se vos gusta En fin, algo que vou poñendo, Pois quero facer algo así Como para entrar Ben a gusto eh, Desa maneira Vamos. E dice, "O oh, pastor teño o frío metido no corazón Non importa Agardarei polo, polo albordo o novo día teño lobo, eh, lobos, teño sombras teño a sorte fuxida non importa agardarei polo albor do novo día esta, eh, esta mundo este mudo reoxional que outro can, eh, non, non era así este, este mudo en eh, señor, pois que está eh, mudo outro cantará por el Non importa, agardarei polo albor do novo día Que tá comigo a esperanza Ciada, cía, que cía Alá cía e eu confío No albor do novo día <risa> Bueno, pois pues isto foi unha pequena culleita por miña parte Pero bueno, unha dase un pouquinho daquela maneira Ah, algo nervioso Si, sí, algo nervioso, porque cando me... Unha palabra non me sale ben... <risa> Pois... Bueno, a verdade é que, como dicía Paco, o noso amigo Paco Rivas, coa, o autor das poesías non é precisamente o que de, de vagadas mellor le Exactamente, no? Exactamente, o que declama é precisamente diferente do que, <risas> eh... do que crea bueno. Exactamente A verdade é que hoxe falaremos de poesía, porque a mellor somos capaces de contactar con a tal Rocío Barja, que tamén é de Lugo Si, sí, tamén lucen, si eh, Bueno, falaremos tamén con ela Pero... O que máis importa é falar cos de... Cor de Monforte, non? O nosso sí. corresponsal de sempre Pero eh, eh... antes de nada Pero antes de nada vamos Falar que temos próximamente Temos festas Entonces, precisamente Temos unhas a... festas en Cornella No parque Can Mercader A Asociación es... Rosalía de Castro pois pues, Que, este... que faía festa A Asociación Rosalía de Castro E o vendres Pois pues, pola noite ás nove da noite O día... Pues, o día oito eh, o día oito, é dicir que dentro de dúas semaneñas xa estamos en festas en... exactamente. Camencar. pois habrá unha cede de hermandade e a asociación que mm, a asociación de entidade, pois tamén pois, dá unha pois, e despón unha medalla a todos os socios que, que teñen máis de 25, 25 anos como socios e despois o sábado, día nove pois unha ofrenda floral a mañan eh, exactamente, que ás doce da mañan pois unha ofrenda floral pois A Roseria de Castro, que temos a sorte de Teali, pois non buso, que hai ali no, no, no parque o... ca mercade. Ah, Ent Entonces actuarán pois o centro eh, a casa queegagada do Hospital, Toxo sex este de Barcelona, agrupación musical pois de Tarragona mm -hmm. e a sido cultural Roseré de Castro de Coronnellán. E pola tarde, ao medudía, se ao medudía Pois hai que xentar Despois de tanto troula Temos que xentar. xentar E despois pola tarde pois, Volvemos a escomenzar Con certos grupos Como son, pois, por exemplo A agrupación musical Xa, Xa Caires De Tarragona actuación do grupo de danzas Da asociación Cos, eh, Rosalía de Castro A banda de gaitas Sonor de Rosalía de Castro De Cornella Por as donas uh -huh. E despois hai unha orquesta que se chama Wit Latino uh -huh. Esteyman. Pois xa unha festa moi divertida, eu coido que vamos a pasalo ben. 8, 9 e 10 de xuño. Exacto. 8, e 10 de xuño. E despois tamén todos aqueles que queiran Sean aficionados ao teatro, o día das 6 de xuño estaremos no patronato municipal de de, de, de Cornellá intentando levar adiante unha obra adaptada Si, sí, elía verá de... unha obra pois que é pois, adaptada eh, de, de Castelao e entonces pois pues, é unha obra un pouco dramática según nos contan e <risas> entón pois estaremos elín e eu quero que vaya moita xente para que aplaudan os os actores. Que é sí, un elenco eh, sí, sí, enorme, sí. non? Son 20 tantas persoas. Exactamente. Sí. Son 20 tantas persoas están neste elenco deste de de este... Vamos a poncher un obra, bocado Dios. de música de e eh, bueno. eh, despois conectamos con, con, con Galicia. Claro, o noso técnico xa o ten preparado, seguro. Porque ali Damián pois xa está preparada a música, así que tamén dallo play. Moi ben. Vai o Rosal Bueno, pois vamos baixando música e vámonos ir a Monforte de Lemos, eh, Xulio? A música de aceite do Grupo Estremañón. a través dos medios de comunicación e a través destas de novas tecnologías, como viaxamos. Fíxate tú, estamos mm. en Samboy e dentro dun ganaquillo estamos en Monforte. Veña. Pois damos eh, llave en vida, entón, a José Manuel. A José Manuel. Pois, José Manuel, boas tardes. Ola, boa tarde, boa tarde. Que che parece a recepción que che damos? Preparamos unhos fados do Grupo Acetre que canta... Mm, bueno, pois en, en lingua bilingüe, non, case portugués, case o galego, case yeah. o castelán, o grupo estremeño ese que nos puxo que nos eh precisamente o noso técnico Damián e eh, bueno, para dálle benvida a un dos nosos correspondentes en Monforte de Lemos. Exactamente. Correcto, e xa vos تابo un encargo para o próximo Vindeiro martes. Veña. Pues, otro grupo portugués, que se llama Teolinda, que seguro que conocedes. Teolinda. Ah, oh, Teolinda, sí, hombre. Fado, fados eh, ledos, fados eh, con entusiasmo, fados ah. que están funcionando muy bien eh, comercialmente, ¿verdad?, Vale, vale, vale. Pois pues estupendo. Tentaremos facer o cumprir o teu desexo, igual que cumprimos o dos outros ointes, porque non vai ser o noso tamén cumprir o do o noso correspondente. Si, sí, señora. Aí queda meu encargo. Sería pues... para o martes, ven ese non para no. cando vos vaia ben. Teo volve repetirilo para que a xente linda. tamén saiba, ¿non? Teo linda, fa Teo dos dedos. Si, a xente pode buscar polas redes sociais por internet e eh, xa verá ver, como como illes gusta este ...este grupo portugués que está triunfando... Yeah, eh, bueno, eh, ...nada, conto vos cosas ¿lo? ...claro que sí, sí, sí, sí, sí, hombre, sí hombre. Mira, estamos mira. para eso... <risa> ...bueno, pues a ver... ...tengo varias coseñas por aquí... Eh, ...que me pareceron interesantes... Eh, ...como siempre, bo, las hago llegar por... ...por el telefónico... ...exactamente... <risa> Eh, o que a mí me parece interesante Espero que a vos tamén vos lo pareza sí, sí. O que nos contas é sempre interesante Así, así me empeño <risas> Bueno, primeiro que vos vou contar É que o Gaiás mm. A cidade da cultura Volve ser noticia mm. eh, Lendo a prensa destes días Pois puden descubrir eh, A través da voz de Galicia Que segundo a revista Time O Gaiás É un elefante branco colosal mm. uh. o sea que chama o galás elefante branco e sí, sí. investigando investigando eh, pois descubrin de onde ven o de elefante branco para os británicos. Vaya. Sabes que comigo sempre se aprenden cousas, eh? Si, sí, sí, oi <risas> Ahí están dando ideas demasiado surrealistas Porque se se entero o rei de que é un elefante <risas> pues no, E aí acaba con Pois pues, a moitos Aí no lle parecería, ben? Mm. Posiblemente, non? <risas> Explico vos logo do elefante Si, sí, señor Pois sí. eh, pues, Seica eh, No antigo reino de Siam O mm. actual Tailandia mm -hmm. Os reis eh agasallaban cun elefante branco os nobles mm. os que non apreciaban os que directamente eh, odiaban elles caían fatal. Toma. O sea que como agasallo por caer mal cun elefante branco. Mm. Estes raros animais, mm. eh moi raro atopar un elefante branco. ¿Sí? Son sagrados alí en Tailandia. Claro. Por iso o propietario, o novo dono de, do elefante non tiña máis remedio como unha especie de compromiso moral, unha obriga de darlle a mellor comida e procurar que non lle faltase de nada que é eh, o pasto... que lle está pasando precisamente o gallás non? Efectivamente. <risa> en, entón o exército inglés que como sabedes ocupou aquelas terras mm. adoptó este concepto ou esta metáfora para referirse as construccións Cuxo mantemento pois, supón un custe elevado O sea mm -hmm. que costa máis mantelas que o proveito dan Esta publicación, a revista Time, na súa edición digital Recupera así o termo para titular nunha reportaxe que fala dos novos castelos de España Inmobles deseñados en época de vacas gordas E que agora non se poden manter Porque como xe sabedes, sí. o presuposto de mantemento pois, disparase Eh, de que maneira, nos tempos que corren Que, que non hai cartos para nada uh -huh, sí. Pois baixo o título De desfile de elefantes brancos Os castelos non desechados de España Aparece entre outros como non A cidade da cultura Sabedes sabede sí, que hai sí. moitísimos E últimamente abondan O reporta, reportaxes pola tele De investigación uh -huh. Sobre aeroportos inutilizados Aeroportos que non funcionan uh -huh. Edificios culturais Edificios emblemáticos Que moita, moita parafernalia, moito cemento, moita ostentación E agora pois, non se pode manter e hai incluso que baixala persiana Vaya, pois... pois con esto de elefantes blancos eh, remato esta noticia cunha reflexión Dime. Moito nos debía querer fraga os galegos ah. Para deixarnos como agasallo este gran elefante branco, verdad? Si sí. Porque, bueno, a miña sabía que nos teñamos moito, moito centeo para darlle de comer <risa> é toxos hay moito moito monte. <risa> Estará de monte aínda, o podíamos deixar por aí. Sí, bueno, monte hai moito. É que nos mondase algo tamén... E ¿Eh? sí, sí, sí. a monte tamén hai moitos. Hai moito monte e a monte hai moitos. A monte hai moitos tamén, sí, sí. <risa> Bueno, pero iso non ten nada que ver co co noso correspondente que tamén ten un apellido moi semelhante. Sí. Montes-Montes. <risa> é diferente, é ¿Eh? bueno, que máis vos conto. Máis máis non é Sempre falamos eso pois de, de noticias que teñen que ver con cidades, uh -huh. con, con vilas grandes, uh -huh. eh, pero neste caso vou guardar boas noticias de, de dúas aldeas, de como no rural tamén uh -huh. se poden organizar eventos de, de interés xeral e eventos de trascendencia ben organizados e con... Que con e con, glango, con moito glamour, como por exemplo... Efectivamente, vexo que adiantáxete... Ves como me por exemplo... Non, non, eu, eu, eu, eu non adiantei nada, eu no dixo sin glamour, nada máis. Claro <risas> <risas> entendemos. Sí. Como, como dí miñanai, eu ben mentendo e bailo sola. Moi ben, por veño, díxanos os ointes... Falo de Lugas, sí, In, eh, esta información tamén do xornal, o novo xornal... Galegos fermos. Sí, galegos mm, pues, galego. eh, de aí. Hai que no hay que cita a Fonte sempre. Mm -hmm. Como procede. Pois pues bueno, un xa xa pasou e outro pasará. Eh, o, que, o festival que xa aconteceu. Re, Refírome a Festiletras. Un festival eh, dedicado ás letras galegas que se celebra no Couto, sí. no Concello de Ponteceso. Se mm -hmm. celebrouse entre o 16 e o 20. Falamos de cinco días cinco días dedicado a enrizar as letras. Sí, señor, sí, señor. Falamos dunha aldea que ten 300 casas habitadas, 300 mm -hmm. vecinos. Mm -hmm. Sí, sí, Se ben sí. ben pequeniña é. Pois ne, nesta celebración dedicada ás letras galegas estivo, por exemplo, Quepa Junquera, Quilcuaraval, Pedro Sanmartín, Xosé Souto, Guadi Xabier Díaz, as canterías de Rebullo, mm -hmm. o mago Antón e celebridades das letras como Neira Vilas, mm -hmm. Fran Alouro, Xosé Mato. Pois pues bueno, fano o asociación de veciños e asociacións culturais da contorna Celebró, celebrándose agru, eh, roteiros literarios ofrendas florais a Pondal motor do noso himno como ben sabedes uh -huh. ou bonoites poéticas, cafés da memoria obradoiros, feiras do libro, artesanía contacontos, concertos e todo iso durante cinco días eh, nunha aldea de 300 casas e falamos dun festival xeno é que leve dous anos, leva 30 anos este encontro coa cultura. Uh -huh. A que vexades como nunha aldea se pode chegar a esta dimensión. Eh, o que estamos... Eh, o outro festival do que vos quería falar, uh -huh. que xa se levantou aí Xulio co agro glamour, uh -huh. glamour, sí, glamour Non é outro festival que o que xa tamén comeza, comeza a ser moi coñecido, xa non son en Galicia, fora das nosas fronteiras, como diría un amigo meu, aléndo rego das patacas, sí. xa se fala do festival de Cans. De Cans sí, no, ademais ten unha repercusión internacional importante posto que eh, todo, todos os que levan premio precisamente nese festival, despois pois pues notase que son grandes uh, obras, posto que despois uh, salen o uh, prelogo pues, con moitísima calidade, non? Si sí, a verdade é que si. Sí. Eh, pois pues, eh, para os que aínda non coñezan ou os que coñecen pouco o Festival de Cans, é decir que Cans é un lugar, unha parroquia de, do concello de O Porriño, mm, uh -huh. na provincia de Pontevedra. Eh, ...celebrase entre el 23 y el, el 26 de mayo... ...o sea que comenzará este mércoles... ...y sí, sí. eh, hasta, hasta el día 26. Uh -huh. Estupendo. Entonces, de mércoles a sábado... Sí. tenemos este festival de Cannes. El eh, Cannes eh, tiene 400 habitantes... ...y eh, para los vecinos ya es como a Festa Mayor. Esperan a llegada de Cannes... ...pues desde de que se remata... Eh, o festival este ano xa están pensando no, no Bindeiro sí, señor, como señor. por exemplo pasan outras celebracións ou non Troido o Brenzán sí, señor. Eh, eles están acuñando o concepto este de agroglamour porque non é que o Cannes eh, se teña que adaptar pa cele, para celebrar o festival e para, e para acoller este este festival de cinema senón que é O propio cinema o que se adapta A paisaxe e costumes do lugar Si, sí, si, exactamente sí, señor, sí, señor. Ben conhecido son en Cannes Por exemplo, os galpóns uh -huh. Que fan A súa fan eh, de, de improvisados cinemas Ou salas de proxección sí. Os famosos galpós de Pontevedra Que son uh -huh. como os alpendres de Lugo ali onde se gardan sí. os apeiros de Labranza eh, sí. eh, os carros, etc uh -huh. Na especie de antesala dos pañeiros ou dos, do, no, no, dos almacéns sí. ou debaixo no do morro eh... carai, alguna cousa temos aquí eh, Armando no... ¿Sí? sí. eh, eh, eh... os alpóns ou non tedes eh, bueno, ele chamañe eh, el o corral ou debaixo do horro Ou algo así Pois pues eso, eu porque a miñana é de Vilalba E por aí por aquela zona Alpendre, sí, o Alpendre Ou Alboi, Alboio eh, Tamén, tamén se chama Alboio Alboio, ves, sí. que por aí por a zona de Pontevedra Chamañe Jalpóns Que o Benzón, eh, pois pues, o que dicimos eh, Ese es lugar onde se mm. Se guardan os apeiros mm. Ou incluso tamén eh, Medios, medios por decir de alguma maneira Garax esa tamén sí, es que se fan con, con bloques. Sí, sí, sí. También, ja, bueno, ahora, ahora ¿no? de grazas é todo. Grazas por los que son los, precisamente ¿Eh? as as rulots, eh, grandes hm mm, hm mm, remolques tirados polos tratores, non? Correcto. Xunto sí. co co halpón, eh elemento característico del festival de Cannes É o chimpín, o transporte sí, que, que... oficial do, do certame. Exactamente, eh... a limusina no, oficial de, do certame. Correcto, é eh, a limusín eh, rural. Exacto, Con exacto. todo o glamour de subirse a un chimpín e moverte de halpón en halpón para ir ver a, a película que que pola que reservaxe ti a entrada. Todo documental Exactamente, moi ben. Pois ben, ademais do audiovisual Hm. máis de vinte actuacións musicais. Uh -huh. eh, estarán, por exemplo, aerolíneas federales, uh -huh. como homenaxe á movida viguesa, Xoé uh -huh. López, a banda Crevinski ou o Sonoro Machine. Uh -huh. No concurso de cortametraxes hai 18 a concurso que se expoñerán por pues, como vos dixen, nos Halpons correspondentes. As entradas, como a sempre, di, semanas antes do destes días xa están esgotadas, xa se venden uh -huh. por internet. Uh -huh. eh, eh, bueno, os Halpós, por exemplo, Ne, tirando do agro que vos comentei uh -huh. eh, Hai salas eh, Chámanse por exemplo Jalpón Friqui, uh -huh. hai o cuberto de chelo uh -huh. Casa Pato Baixo de Moncho ou Casa da Carrera O sea que tirando Do alcume do veciño Pois xa bautizan O jalpón eh, E barra ou sala onde se espoñerán os... Sabes que o noso técnico o se sigue, se sigue a, a nosa conversa por isto que acaba de, de poñerche de fondo a música da violínia Si, sí, si, sí, vexo que <risas> es pelido, eh sí, sí. <risas> Ah, bueno, ti... Te... No paga a pena, paga a pena ter, ter vos a vos como co, co pues colaboradores dos bueno, participantes eh, Outro concepto para rematar sí. eh, tamén moi característico do Festival de Cans é eh, o Torreiro da Festa O Torreiro da Festa e sería como a, o, o Osteario Grande a de, Plaza Mayor de, ou a, a Pasarela da, das Estrelas de, non sei como chaman ali en Hollywood de, o, si, no, bueno. Alfombra Blanca Vermelha entón eh, os persueiros do de Glamour do Cinema Español uh -huh. pasan por aí e reciben a súa estrela deixan a súa pasada, non? Uh -huh. este ano estarán Isabel Coixet Celso Bugallo Che acelera Mabel Rivera. Uh -huh. Muy bien. O sea que se queredes estar a tempo, ainda podes decir ao Festival de Cans que este ano será a novena edición, é do 23 ao 26. Eu estive un ano e, pora consello, por sempre ves a xente coñecida, moi bon rollo, eh, a verdade que é unha experiencia moi boa. O sea que paga a pena. Paga a pena, paga a pena moito. Moi ben, pois pues, recomendación apuntada é que os nosos ointes seguidores pois apunten e que, se, e, bueno, pues, que, que a ver se si chegan alí e teñen entrada tamén, porque non toda... pero, pero, pero, <risa> pero, pero, pero bueno, sempre eh, se non te centrado a mellor para ver o curtametraxe ou película, podes estar eh, no escenario central, nos concertos, uh -huh. eh, Nas tascas, nas tabernas, eh por alí un pouco uh -huh alternando co, coa xente do lugar sí. e con algún coñecido que sempre, a sí. aparte do que comentei, sempre aparece por adixente da sí. farándula. Si, sí, algún deles, como por exemplo Luís Tosar, sempre sí. é un, un axirugo de, esa, de, de, de evento e de deste festival tan importante. Efectivamente, quen, sí. ¿quen sabe, igual Antón Reixe tamén se dixe que aí, está, bueno, este da farándula. Bueno, falta unha cousa, non? Remato que a xentea, e, 3, é, xe. se falta nos veña. A ver, vai, vai, a primeira. Mm. En Galicia hai moitos tipos de mortes Pero hai unha moi común. Morrer de repente mm. Que non hai un, un velatorio Ou sí. un, un enterro eh, De que morreu? Morreu de repente Pois ben eh, A sanidade o galego Penso que van por ese camiño mm. <risa> <risa> Fale por dios Fale por dios eh? O, o, o, o, o callar que non pero... Imos que a segunda sentencia Rouco Varela Di que a Greixa pagará o IBI Toma. Se así o exixa a lei ah. Pero iso Afectará negativamente A outras accións da igrexa Como podría ser a labor de Caritas ah. Perso eu sí. O chantaxe non é pecado Non Remato última, que... Sabes que en Galicia Somos exemplo de moitas cousas eh? sí, Pero era... moitas eh? Moitas ¿Eh? Si sí, señor Si si si Comen. Eh, pues de todas las que somos ejemplo eh, Somos dunas sobre todas las cosas Somos ejemplo de cultura uh -huh. Mirad esa cultura en Galicia Que ya no incluyen los consejos Tivemos que hacerle una ciudad Para poder meterla toda Toma <risa> <risa> O sea que, que Para acumular <risa> No, acumul... no, no a recultura dos concellos ya non non, non chega a nada. Eh, e si que ditos se hai que unha casa aparte. Hombre, claro. <risas> e logo non, non vos pasa que cando os trastos dellos de das, da, dos pisos de Barcelona xa non collen elo que ter era o alboio ou al pendre da aldea. Sí, claro, si sí, al, alugar un, un trasteiro va poder me sí, sí. Efectivamente, claro. o alugar que tamén é sí, un sí. negocio sí, oxi, un ¿eh? negocio bon? Totamente. Sí, sí, sí, sí. Pois pues aí queda iso reflexión aos finais. Moitas gracias Pois pues granule. Sí. José Manuel e, e Deico Martes pues que ven. Pois veñe que cheir ben co programa e, a semana. E ve todo iño. Igualmente, pasalo igualmente, pasalo veña, vamos hala con bocado de música máis, non?